Du snart ska lämna start Över tid att tänka och andas ut Givet en storm på öppet hav Ja, tillbaka på brottsplatsen Mm, det Hur länge sedan här var här då. Nu är vi på Tre månader sedan På Timotej Timotej gatan igen Ja. Med en kaffekopp, det känns bra Och i stagsmuggen I stagsmuggen, jag glömde ju hålla den till Ja, helt okej okay. Nu är det avsnitt 73 Ja, du gillar det Bra jobb, 72 du gillar, du gillar förra Ja, bra, vad kul att höra Mycket hosel på 72 Och mycket Och lite fyllisör <hållanden> Ja, mycket musik här. Men det gillar man ju Ja, ja, ja. Om man gillar musik det var bra. Lite grill hörde man i bakgrunden, lite kvinnoskratt. Det är inte ofta. Nej, några nej. På... Men, men nu har jag ändå eh, sommar. Vad var det för något Första sommardagen på några dagar. Ja <laughs> Kan man väl säga att jag återanvänder idag? Ja, Eller två. igår var det också. <laughs> del två. Det här är andra sommardagen på några dagar. Idag var det varit fantastiskt. Ja. Verkligen härligt. Vad har du gjort? Cykla. Du cyklar till fruängen. Idag? Ja. Jäklar, det är ju mycket. Och... Det är kul faktiskt. Ja, jag kan tänka mig det. Det är bra. Jag gillar ju sightseeing. Just för cykel är det så smidigt. Plus att det är motion. Men vad har du för många växlar på cykel? 21. Ja, men det, det är bra. Tror jag. Jag köpte en för, för många år sedan på, på eh, biltema. Ja. När jag köpte en, en 21-cykel på Biltema för var tio år sedan mm. Och då cyklar man mycket för det är ju skillnad att ha två växlar Har du två? Tre har jag på min mm. damcykel nu Och det är skillnad att ha många växlar i, Ja, kontra ha Det är faktiskt tre det, ja. ja, men det är kul cyklade, Igår cyklade jag till Gustafsberg Ja men alltså, det måste ju vara en 3-mil. Nej, 2,2 2, alltså än Ja. Och så checkar jag lunch, då. Och så cyklar jag lite runt och så tillbaka. Vad blir det för lunch, grikkiosken? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Nej, Gustafsbergs uh, världshus, det vi hade nu. Ja, det var det bästa, det var det Idag checkar jag lunch på... ...på... ...vad heter det? Mr. Grill i fruängen. <laughs> Fruängen var inte så långt, det var kanske 8 km. vilken väg cyklar man då? Då cyklar man... Jag cyklar över Årstabron här borta mm. Och så bara rakt ner förbi Man för Det för förgörande i princip Cykelväg sidan om Passera ja, de här klassiska midsommarkransen och Vad det nu heter Ja, vad heter mer? Ja, telefonplanen ja, De där stationerna Så att och smälter tillbaka vägen Då cyklar cykla också ut cykla in i Asbudden. och så kommer jag till cykla fortsatte inåt där kommer jag till Vinterviken. Har var, du hört talas om det? Men där har jag varit. Ja, jag det var, var det där. Förra Vinterviken. Men där finns ju ett fik. Den, man åker, man åker under, man åker under E4 och visste jag det? Ja, man kommer från Gröndalshollet ja. Ja, jag kommer från andra. Ja. Och så kan man åka ut på en man kommer till någon slott sakta utan en Ja, det är en trädgård och så är det en stor park Det man folk. skulla folk, det. Där var vi och fika och så var vi längst, längst ut på bunden där. Mm. Där är det där är fint. Jag har hört det namnet, jag aldrig vet vad det var. <laughs> det fanns en film som heter Winterviken, har hör med. Ja, just det. Någon sån här 90-tals ungdomsfilm. Mm. Apropå det var något de sa, inte Aspud Jo, Aspudden Det är väl något litet pittoreskt ja. samhälle. Där är den. Där lägenhet. Ja. Det är ju mm. kanon. Hon stod i någon sån här kö för max 25, hon fyllde 26 i, i oktober. Så hon alltså jag där, det var det var jättefint runt om, men det är ju som nedre botten. Ja. Och i köket är det ganska bra insyn man går förbi för och gå in går in i porten. Ja. Och det är även insyn från vardagsrummet om man ja. Mm. Inte från vägen dock men Nej, så hon hoppas att de får den För att hon var först på och sånt tackade jag Men då vill vi se med anställning och sådär ja. så att... Har hon fått jobb nu då? Nej, hon jobbar kvar på, på stället borta Det vart ingenting i kvar så ja, okay. Så hon jobbar kvar på stället borta I uh, Södra Station Så att uh... Nej, hon får fortsätta där också Ja, Kan hon ja. Nej, Så kanske vi i uh, Ja, trevligt Asböden är schysst Kan vara ha som övernattningslägenhet? Ja. Först hans kontrakt Ja det är ett grymt ett, ett, ett perfekt. Du måste ja. kunna hyra ut I andra hand jo, Kanske du vill bo där också Ja men Först har du hyra ut Ja i och för sig Att bo hemma med det eller? Ja. Men jag tänkte När det är såna här På sommaren mm. ja, Att ja, ja. ja, kunna hyra ut för 10.000 i veckan Om Stockholm för OS Kommer det vara jätteattraktivt Ja Kunna hyra ut för 10.000 Så tar vi 10.000 Tio 000 och så tar vi 8 000 i I hyra ja. Jag vet inte om jag skulle vilja hyra ut det, så Ska du det, finns, det? Det är ju en sån här affär Det är många som, som hyr ut ja. Men, Men man, Tänk man, Stereon alltså. Ja precis Men det, det, det finns ju såna här organisationer Som att man kan Antingen så kan man, man kan byta lägenhet man, mm. Det finns en sån här Man kan byta med någon i Spanien Kanske eller Italien eller någonting Eller i Florida Ja, och så kan man växla lägenhet. Mm. Ja, vi, vi har gjort nej, inte så en gång, men vi, vi, vi bytte för Åsa hade någon, någon gammal klasskompis som bodde i trollhäten och så skulle vi ner. Och så passade, då skulle de upp så då hade vi deras lägenhet i. Ja, vi sov bara där, vi skulle ner, mm. ner över. Vi sov den natten. Och de hade haft vår lägenhet under här igen. Så det, det, det passar jag bra. Och de minns jag också du halmlämnar som som tack lämnat en trivslopp. Eller en tror jag en trivslopp var. Och därför har vi att vi vann på trivslopp också. Okay. Vad lämnar ni då? 50 kronor var. Nej, jag tror inte lämnar någonting. Nej. Nej. Man lämnar, man, jo, man lämnar jävligt skitigt men man lämnar, lämnar, lämnar frukost för frammen. Man bara prega på droger. <laughs> ja. Slappsa. Inte inte inte bädden och är smullet. Ja. Dagstidningen, dagstidningen ligger uppe Och käka frukost i sängen Och, Dags, ja, och dagstidningen ja. ligger uppe Och så fullt med smulor i dagstidningen Mycket vinerbröd Eller såhär färska vinerbröd ja. Som man har tagit efter Efter ett rostat bröd <laughs> Gillar, Gillar du rostat? <laughs> Gillar du rostat? har du du sett den här du Ten Thousand Strings? Ja, ja. Den, den italienska varianten Nej italienska? Jo, ja, men vi kanske ska klara det här för att få 10,000 strings väl, var väl någonting eh, uppe i Ungern var det... Var det eh... Jag tror att det var jogga, men många, myten säger att det var het ja, det. som drog igång någonting Men det låter mycket med yoga, men, ja att, att man skulle träffas och alla skulle ha gitarrer på stranden och så köra samma akkord 10 ja. 000 strängar Men det men jag. Jag, jag tror att det var Jörga faktiskt. Det skulle vara en... det kan, Jörga, om du lyssnar på det här, kan hon ja. bekräfta eller reventera Vi är ganska på det. Jag tycker att det är ganska ambitiöst att ha 10 000 strings. Vi tänkte att du har, att du kör men alla har väl förlåt det är sexsträngat. Ja, jag menar det. Det måste vara typ en 1300 personer ja. som, ska, som ska träffas. Det var ett ambitiös, mycket ambitiöst projekt. Ja. jag har inte hört att de lyckas än. Men man ska man ska ju sikta högt. Ja. Men då hade du gjort det på den där videon som du sa. Ja, i, i Italien så hade det varit några som hade. Det var tusen stycken. Om det heter Rock Thousand eller någonting sånt där. Och då var det, var det tusen. Pers var sångare och det var trummisar, basister och gitarrister. Och så körde de Learn to Fly med Foufighters. Det. det var i Italien jag tror jag. Ja, okej. Okay. Då sa det. Så kör de den synkat och allting. Hur och därför... kan du få till det? Det tycker jag låter märkligt. Nej, men alltså du, du såg. Att, för det är, en, det är en som står ja. där och på en ställning. Och då är det lampor som blinkar i takt. Liksom ja, en, var, två, tre. Ja, men det var en, väl precis som på, om man kör på rockband Det var ju såna grejer, va? Såg jag i alla fall. Det var lampor som blinkar i takt. Jaha, jag, jag tyckte det såg ut som den här, här rockbängrejen. De har satt och spännande spela tv-spel rockband ja. då är det ju så att man ser precis när man ska slå och så här. Ja. Det tyckte jag var... då. Nej, det var det var takten bara. Aha. Och så eh, men jag har kollat vidare och då ser man när de filmar, man menar även när de repa. För de, de hör ju liksom inte eh, de hör ju inte, men hör ju inte allting ut, i är ju mest trummorna som låter. De trummorna, om man sitter mitt i trumgänget så kan man ju inte höra något annat än trummorna. Och, det... och då är det ju bra att ha sådana här, vilken takt det är. Oh. Men, men många hade ju på sig också. Oh, just. Och så hade de visst... Eh, avslut med att säga att de skulle vilja att Foo Fighters kom dit mm. och spela Nu när de hade spelat för dem. Oh. Då, då var det ju svar från, från Dave Roll att de, att de skulle komma ner till... Okay. Ner till nästa stad och, och, och spela. Vad var, det, var det, det som var grejen? Eller? Eller, att du försöker locka dit FooFight? Ja, eller? det, det är ditt ja. kanske. Att få dit att arrangera det där. Eller var det välgörande enda målet? Jag, jag vet inte. Står bakom? Ja. Men tittar man så är det ju otroligt organiserat. Vi är proffsigt gjorda. Och... Ja, de verkar ju bra att spela. Så det, för, för att få dit dem där. Ja, men jag, jag, jag tror att, att, att, att, att det måste vara liksom från. Men, de hade väl be, men, tagit sig dit själva, allihopa, mm. och tagit med sina instrument och... och med, om det här hade varit i Sverige, men då hade jag kunnat ha till, till Sundsvall och dra med över trummorna för att sitta på en sån här grej. Har du det? Ja. Det har man gjort. Mm. Hade du dragit upp tur med mig i Italien och så var <laughs> Om jag hade, ja, om jag hade Kanske. Eller kanske inte. Sex strängar hit och <laughs> Ja, alltså, jag tog med 12 strängar. Då bidrar man ju lite mer. Ja, men det, det, det är en... Eh, kanske till... Till åtsigt eh, hundra. Det Vad är rimligt att ha ett antal strängar då? Jo, men nu... Tusen strängar. Alltså, tusen vi Om, om Vad tänker alla bara vi som kan... Tycks kunna spela någonting. Ja... Att man skulle kunna mm. köra en låt. Alltså det skulle vara... Vi man... 10 tio drift bedrift med gitarr. Ja. Sex... Eller 60 strings. 60 strings. Ja, någon kanske har 12 strängar också. 60. <laughs> 72. <laughs> 100, string... 100 strings. 100 strings <laughs> kanske man skulle. Skulle man göra... Ska ja, en är kanske en på... Skick ut på Facebook bara och, och, och kolla. Jon. Sasse. Ja, men John, han kör ju bas. Han kör fyra. Jag, jag skulle kunna ta dit min, vad heter det? Min sitter också. Då har ju, det antagligen strängar. Eller 40-50 strängar på en sitter. Ja, just det. Ja, då är det inget problem. 100, ja. 100 strings. Nej, men det är som sagt. Ja, ja, men det är 100 strings på 100-programmet. Ska vi, ska vi satsa på det? Och i, och i nödfall... Vi kan, vi kan i alla fall ha det som... Och i, i fall så får jag... Jag har med mig min sitt... Jag har med mig i väskan om det skulle bli... Ta med ett par tålsträngar också så Då har vi är 72 så har så... jag min tålsträngar så är det... Det blir bara du... 50, 50, 50 på 12 strängar på sittran, tålsträngar, då har du upp 62. Och så tar du din tålsträngare... 74. 74 och din 6 strängare 78. 80 Ja... Nej, jag får inte... Okay. men sen... måste det ju några till. Pär måste ju... Ja, men Pär kan ju... Han har ju ett, ett annat... Han kanske har köpt en... en, en ja, tal. just det. Vi vet spelar. Hur så vi ha strängarna? Ja, det räcker att vi ställer upp dem. <laughs> ja, det är bra. Och så springer man upp och... Och på alla som kan låta som till. Nej, men hundra, hundra strängar! Ska, ska vi köra... Winterplay kvar då? Det kanske... Kanske mera lilla snigel för, för, för att få En, en akkord, två akkord ja. Och sen nu är det 73 Alltså det är 20, 27 Har vi en podd i veckan så det blir det 27 Och vad är, vi, vad är vi framme då? Nu är det vecka är det 33 du, ja, det är efter, då är det vecka 60 Då är det vecka 8 vecka Då är det ju på Då är det var inte små med som är hemma så ja, kör vi Då kör vi dubbla avsnitt trip på hur du får få för att få till det. nej ja men vi... är live på 91 ser jag förmodligen att... ja ja absolut än live <hör> det är klart det, att bli starkare på 91 Där får man inte beställa någon annan. nej men det kan vi säga nu att, att avsnitt 91 kommer att gå på 91 som ligger här eller, det har vi där. sagt tror jag. det kan gjort kina krog eller det nej linda... det är bara en liten sunk Ja men aldrig var det där, det var mitt emot mig på Rikkevägen. Ja. Var det, Nej, men var det, det där? Väck. Nej, jag åkte bli där. Och det är väl, det måste ha sagt förut att Loggan är som 91-an ja. 91 figuren Nej men det, 91 kommer att, kommer att gå där. Mm. Men det här är ju 73-an. Det börjar ju bli december någonting i så fall kanske. 91 Det blir bra. 18 veckor kvar till 91 ja 73, 91, 18. Ja. Vecka 33, 50. 51, ja. just, innan, ja. just innan. Ja, det är ju bra. Det är bra det. Kanske samtidigt som en nyårs, nyårspod. Du. En giv, två. Kanske kan få med reviäransk guldgåsare. <laughs> ja. Jo, men det, det, det skulle ju vara. Det ja. vore kul att få med... Ja, men båda dem. Och, och så får de berätta om sin resa. Ja. En, en reseskildring eh, Då får minnas tillbaka På de här sommarveckan i Ja, precis Miss... och det går jag ska förklara hur karriäran skuldgåsar Jo, men det är Per Sandström och Jon som, som båda har haft nöjet att eh, Spela tillsammans med Jon han spelar i I Fria Prog nu mm. Och han var även med i bandet Extreme, så jag tror faktiskt att de spelade på Spelade på Hultfridsfestival någon gång Okej okay. Så stora var de? Det får man fråga på podden. Ja. och det var det fint om de kunde få komma tillbaka eller få komma ja. och berätta och minnas tillbaka till den här helgen Och hur ska man hjälpa dem att minnas bäst? Ja, det vet vi. Jo. Live och nytta. Det raw. Really ja, Nå, jag, jag fyllde upp förrådet med, med, med lite öl och sån grej och jag åkte vi så att ja. Då, det... ja men vi köper ju där också. Men jag tänkte redan nu. Jag tänkte jag tänkte tyck, tyck, tyck, nästa tänkte ja, du... ja, ja, ja, ja, det kan vi göra. Ja, absolut, gör Man kan höra med med, med kanske de minns mer. Ja. Annars är jag 18 veckor. <laughs> ja, ja, ja, jag tänkte okay, lite återblickar kanske. Nej, men det skulle ju det ska vi ta. Det, ja, det kan vi kolla. Jag, jag ska kolla med, med kolla med våra vår kontakt där. Ja. Absolut. Det vore intressant. Ja ja. John har jag aldrig varit med ens. Nej och då får vi ha han som en liten eh, gäst också. Ja. Ja, nej, men det ska absolut kolla upp Han har gjort. Du tror inte, det inte cykla? Nej, alltså igår var det inte. Tänk att jag gick igår. När var det som ingenting? Men idag har jag. Har jag <coughs> jag var då repat med med The Melting Hearts. Melting Hearts. Melting Hearts. Mm. Kallar, Melting hearts okay. det för. Ja. Och det är ju de Magnus Karlsson inte från Weep and Willows utan från Happy Dad men är mm. den mest kända. Och nu är jag med i Britannica så också med Joel Gehry och, och Herb Hymerman. Och du är med i båda nu då kan man säga. lite. Du trummar väl med det. Ja, jag är som, i ytterkant. Ja, jag är som i ytterkant i flera. Jag, du är inte officiell medlem eller? Nej, det är väl inte det. Inte där, än. du nej. Hang Around. Hang Around. Hur känns det? Precis. Uh, jo, men det, det, kän, det känns väl mer Britannica för det, det är inte mer och skriva låtar, utan jag bara lägger, ja. på. lägger på trummor. Uh, och den Melting Hearts, det var ju också, att det är ju den här Magnus och sen som heter Daniel Och kanske nämligen nej men det är de två som är bandet och de ville bara ha som en, en trummi som kom med och repa och så får med och spela in Och eventuellt blir en vill bli livegrejer Men, men Happy Deadman var ju, vi började prata om någon svensk svenskt indie mm. Och lite grann, för det var ju ett T-program i veckan, rätt tror jag. sett det? Nej Det går med genom jag tror jag finner hos på SVT Play nu går igenom genom gamla grejer. Nu gick de genom svensk musik i Japan. Så börjar med Pandora. Mm. hon var väl visst ganska stor. Jag, jag, jag vet känner bara igen namnet. Yeah. Och så sen Meja var ju stor i Japan. Ja, de, de här Legacy of Sound. Ja, just det. Alltså Meja. Ja just så. Meja hade väl sol och mm. All About the Money. Ja just det. Eh, och sen så kom det här med Cardians och och det här, Pine Forest Crunch hade ju till och med spelat. De, ja. spelade, de, de, de spelade första IPO-festivalen i Los Angeles. Nej vad Crunch. 98. Oj. Och de åkte, till, de åkte på samma plan som vi till, eller som jag till Los Angeles. Happy Dead Man, vad hade de för att hitta? Ja, det var det jag tänkte kolla. Där är ju de mest populära i dem. Har vi högst upp Silence. Jag inte alls igen. Silence Side City. Mm. bara. Ja. Det låter ut som en finger. De verkligen <hör> Det är en EP eller en finger, den här bilden där. Jag tror att den är på med svindyra så. Alltså. Jaha, det någon. Det är ja, men det låter. Det. Är det så här det låter med. Nej, ni... Melting Heart, Melting Heart, nej. Men det är han. konstigt, jag känner inte igen någon låttitel, men jag känner igen na namnet. Ja. Alltså, även innan du börjar snacka om något fel. För, för, för det var ganska kul att prata med ut om det där. Då? Om, om det där programmet rätt mm. Sen visste ju att han att. Jag ser ett gammal klipp Från eh, Fredags Aftonbladet tror jag eller Expressen. Just på 90-talet så var ju de Det var ju mycket med Happy Dead Man I de tidningarna Ja det var så där det mm. Och de, de spelade ju även när det var där Petsans bar så spelar ju Happy Dead Man ju, mm. Så de var väl liksom samma samma sväng som Eggstone och. Ja, det One Dice och det här. Kanske snäppet under, jag vet inte. Men jag går så berättad För de hade ju till och med varit ner och spela i Japan. Happy det Ja. Och de har ju sålt. Den första fatta sålde 20 000 ex i Japan. Men mycket, såld, mycket sålde i Sverige när sålde sålde ingenting. Det, ja, det var en stor svensk våg där jag. Ja, ja. guardians kanske. Guardians. Och allting började enligt den här killen hon pratar med. Började med. Eh, vad heter de? Storm in the Groove. Ja, Niklas Frisk. Atomic Swing. Atomic Swing. Atom mm. Den det började med att om den här killen hade. Han var någon sån här mm. eh, talang scout. Och det började med att han hade fått den. Och så hade började, och sen så kom Kardens med på en. Ja. Ja, bara på en. Jag kom med samtidigt. 20 000 var ju bra, men det visade synd att de inte sålde mer. Då skulle de kunna bli nästan ekonomiskt oberoende. Ja. Nej, men inte i Japan. Det är en marknad. Liksom. De sålde skiver. Och det, det var... de ja. och, det, och det var på en här, hette Ola Hermanssons bolag. Och vi heter Ola Hermansson. Inte, nej, inte Ola Håkan. Hermansson hette han. Ja, det var han som är, är, var manager för Carliens. Har jag för mig. Mm. Rättar man om jag är fel. Jag tror att det är så. Nej, så, så jag har spelat tillsammans med Repa idag. Och det var som jag nämnde det är också att det är fantastiskt roligt att spela med folk som kan. <laughs> <laughs> ja, men, ja så, det, det är folk som kan. Ja, alla alltså, har ju kunnat att spelar med, men folk som är ja, riktigt ja, ja. duktiga. Jag förstår jag. Som, som kan. Mm. Eftersom jag inte kan så mycket själv så ska jag sätta min. Men jag har ju dragit liknande så jag förstår hur det är. De har spelat med dem som, i fotboll till exempel De som har spelförståelse Det är ju skitkul Ja men det blir ju mycket lättare Ja men allting blir ju Jaha, man liksom Ja, det blir som en synk Liksom med ja. hjärnan och det här Men när man spelar man fotboll med en massa träben Så då blir det helt värmlöst Eller det kan ju funka, snubbla inåt målet eller... Ja men men jag förstår att det är samma sak i, i musik. Att om man är duktig och så spelar man med andra duktiga så liksom, oj, det blir det en helt annan grej. Man blir inte duktig själv utan att man. Nej, men man, man lyfts kanske lite grann också av det. För att man hänger på så här. Ja. ja men att man kan improvisera kanske så här. Så du inte skulle inte kunna med Neighbors till exempel. Ja. Menar... Även om det är otroligt tight och så. Men... Det var ju tight och tight. Jag har, jag, jag har ju Mona Eibes inspelningar Ja Men Nebus ska jag också säga, det var ju det var ju vad heter det? Ett klassiskt band. Jag får åter använda ett uttryck som det <laughs> som vi hade på Erikspodden Smoden. klassiskt, mark. Klassisk mark, Ett klassiskt ja. band som som består av eh, tre fjärdedelar av live på gänget. Mm. Och vi eh, saknar den främst. <laughs> ja. Vilket du tänkte på då. <laughs> tototiskt ja, ja, ja, jag hade haft ja. ett jävla bra tillskott Ja men då hade inte vi ut att fnissa åt, åt åt the neighbors. Nej. Eh, han hade han har nog brutit ihop. Då hade man Då hade man, hade... Ihop. Då hade man, <laughs> då hade man sagt med, med, med annat. Ja. Med, med annan med mer stolthet i. Nej men neighbors var det var, roligt. Det, det var det var kul. Men det var ju inte mm. underraget. Det var inte det här mest tekniska bandet förutom du. Nej. <laughs> Tekniska, kan jag lite påstå. Nej, men så, så det har jag väl gjort Om, om vi ska eh, Fortsätta jag gjort mer Nej, det har inte varit så mycket med. I parti. Ja, i, i fredags I, i fredags var, det. var vi ute på en liten eh, En liten parmiddag mm. Och då hade jag köpt med till För det är de som brukar Ha varit i New York med två gånger Och sist när vi var i New York Första kväll så köpte Micke Köpte han en drink med, med Heter det heter maskall. mascal, mescal. heter så och det var en fruktansvärt dålig drink, otroligt dålig drink uh -huh. Men så här, vi, det satt ju och druga hela och nu köpte jag, nu var jag i Flänsbruk, jag hittade en liten flaska med, med just mescal uh -huh. som jag som gav mycket och sen här är vi, vi, vi talade på en gång och en liten plaska som han tog, tog först mm. och så, så <kling> fräste han till och då låg en, en, en mask i uh -huh. Ja men det är ju så i, i tequila och sånt där så, så oh. ligger sådana här grejer och där, där är det hade jag inte någon av oss sett så blev äkta mask det Men det, det, var, det var bättre smak än en äh, drink i alla uh -huh. mm. Nej men så, så kan man väl sammanfatta sammanfatta Helt, min här ja. Jag funderar på en sak också att äh, det var hemskt och alltså, jag kan ju ha missat jag kan ju ha missat det här helt och hållet Men Det har ju varit väldigt lite Heter det Ice Bucket Challenge? Ja, vad tog sig Otroligt lite Jag tänkte om vi skulle Vi skulle avsluta podden med Med att uh, Utmana lyssnarna På Ice Bucket Challenge Ja, precis Det skulle kunna vara någonting mm. Det var länge sedan sist, ja. man fick se Det var populärt för något år sedan då. Det var det förra året så. Det finns säkert omnämnt på någon podd Ja, det gör det säkert Men det känns att vi snakkar om Nej, det men varför, varför slutar man med så bra idé? Ja. Det var ju en insamling Till någonting va? Till någon så här Cancerhjälp eller sånt där det? Ja, det var välgörande enda mål Ja men det här är också välgörande på något sätt Ja, verkligen <laughs> Mycket välgörande Sen hade jag också bara en. Jag nämnde dem för dig förut, de här. Äh, när vi åkte hem från äh, Europa så stannade vi till bland annat i, i äh, Köpenhamn och var på en skijaffär. Mm. Och hörde ett band som heter Sleaford Mods. Ja, det visste jag. Och det var som att är det bra eller är det dåligt? Jag vet som inte. Men sen, nej, det här är bra. Äh, och var du på dem Sen du kom hit? Ja, jag har gjort. Jag tänkte bara att man kan ju låta, låta det tona ut ja. till eh, låt låta en jobbseeker. Okej. Okay. Vad var det jag tänkte på? Har du köpt något vinylplattor? Måste du väl göra ja, jo, det? Ja, jag har gjort. Vad var det sista jag köpte? Ja, nu köper man så mycket att man kan gå på vad det sista var. I morse så... Jag Få fråga en kontroll. Lyssnar du på Apple? Allt, Nej, inte allt lyssnar. Är det en del som du bara ställer in för att du vill ha? Liksom? En del som man har... Jag vet ju vad det är. Ja, men det kan ju vara grejer som man har förut. Och ja, då, och så. Som du vill ha, bara ha. Men sen så, så plockar man det fram. Och i morse då då, ja, då. Ja, man det faktiskt. Jag tänkte... <coughs> man kan ju köpa skidor på olika sätt. att Man köper någonting och så lyssnar man dem. Sen ställer man in dem eller plockar fram. och så här, Eller lyssnar igenom allting. Tänkte jag. Men vissa köper du liksom av gammal fast jag känner, ja, precis, ja, det är, det vet vad det är. Så kan jag plocka fram och annat till. Men nu nu nu lyssnar jag på eh uh, Michael Oldfield. Jag köpte Michael Oldfield box med fyra plattor. Bästa låt jag kan om honom det är ju Shadow Ja men vad heter det? Han Ja, så tror ljus röst. Ja, men det var det fel förmodligen. Jag går på. <laughs> ja, jag går på. Det där, det där det där är när man har humor i <laughs> världen. Det påminner mycket om Åsas brorsa också som kan få in den in i vägen, så går man på den. Ja, förlåt. Jag, kan... ja. <laughs> jag tyckte det själv var väldigt märkligt. Jag var väl tio år när den kom. Men man var väl ganska... Jag tror att den kom 82. Var det så sent? Jaha, Jaha okej. Nej, jag kommer ihåg att jag tyckte Mike Oldfield och så var det en tjej som sjöng. Det är väldigt konstigt, tyckte jag. Du tror att du läste fel? Ja. Nej men det på på, på av... eh, tubular bell. Tubular tube. <laughs> ja då. Taus. Då vad fan heter Hjälp mig. Vad sa du? Ja nej jag kan inte alls. Det enda jag kan men det är den låt Tubular Bells, Tubular. Ja. Tubular. Ja. Tubular Bells. Eh mycket bra Är Moonlight Shadow med på den? Nej det här kommer 70 Eller det är jävligt Ja Sleep for mods mm. Kommer som avslutning Och så avslutar vi med en liten Iceback också Och vi får en, en utmaning till, till... att vi ska inte göra det Hoppas jag Jo vi ska göra en Iceback Challenge Och vi skickar en utmaning till, eh, till Podlösnarna mm. Mm. Ja, men vi säger som så Tack och hej, 23 Ja, då utmanar vi alla det här då Med en uh, Iceback Challenge Jäkla mycket is då vi. Ja. ja, det kommer ju kallt här Oh, and I'm going to show you. Yeah. Yeah. Oh! oh. oh.